Fine Acts е игра на думи, закачка с Fine Arts на английски изящни изкуства. Следователно Fine Acts трябва да преведем като изящни дела, изящни активности или изящен активизъм. В студиото вече са Яна Тавъние и а. Максим Стоименов от основният екип, той всъщност е барабанист и програмист. А, не, другото момиче е в екипа, Перуна Кирамечева, тя е програмиста. Тя е програмиста, вие да. сте барбаниста, да. да. Затова казвам, от единият от основният екип да. барбаниста е при нас. Добър ден на Яна и на Мартин. Максим. Максим. <съща> добър ден, много благодарим за поканата. Добър ден. Утре в галерия Кредо Бонум се открива тази ваша арт-инсталация и темата е домашното насилие. Впрочем, тази тема парадоксално остана на заден план, точно когато си мислехме, че уж говорим за конвенцията срещу домашното насилие. А, защо правите инсталацията? Аз само ще върна съвсем малко назад, за да обясня рамката. Uh, fine Act, както казахте, uh, това е глобална платформа за социално ангажирано изкуство. Uh, Правилната интерпретация наистина е през активизъм, защото ние свързваме артисти от различни дисциплини с хора, които се борят за човешки права и помагаме да създадат произведения на изкуството, които носят силен сил, силно послание, такова, което да накара хората да се замислят и да почувстват. Това, което правим с, с Максим и Перуна, на които са основните автори на нашата нова инсталация, която се казва BIT, е а, интерактивна инсталация, Максим ще разкаже малко повече за нея, а, която е посветена на домашното насилие и искам само да направя още едно уточнение. Това е победителят в един формат, който ние правим, който се казва Fine Acts Labs и а, той е абсолютно уникален за света. А, ние свързваме от една страна а, хора, които са артисти като Максим, с хора, които се занимават с технологии като Перуна, и имахме и в рамка на 48 часа, юли месец, а, няколко екипа от а, артисти и технологии имаха а, задачата да измислят решение, а, като а, по някакъв начин пресичат своите умения което е посветено на темата права на жените. И Максим и Парун избраха а, ъгъла домашно насилие. Сега в момента ние имплементираме тяхната идея. А, Максим бит... А, пак, пак се получават много интересни, много зна значими игри с думи, когато използваме а, английската а, английското значение. Бит, може да означава ритъм, но може да означава и удриъм. Темата за домашното насилие как нахлу в, в вашия живот? Защо според вас това е, това е тема и за арт-инсталация? Аз трябва да първо да уточня, че когато се говори за нали, арт-инсталации, аз съм, не съм а, човек, който прави такива по принцип, аз съм по-скоро музикант и има такова, нали, трябва да се направи такова разграничение, за да не обиждам хората, които реално се занимават с арт-инсталации. Това по... На, по който а, не дойде идеята, а, аз лично съм а, имал близък човек, който е бил потерпев и а, за мен се е случило, а, начинът по който се случи беше, че ми звънаха по телефона и това нещо се случваше на някакви километри от мене. А аз като в този момент нямаше по никакъв начин как да реагирам. Нали, Говоря за много близък човек. Обадиха който... ви се за помощ да. в момент в който имаше упражняване на, на насилие. Така да. Ли? да. И се усетихте абсолютно безсилен да помогнете не само от Ами да, ]то. и най госто беше, че нали, след това и ние не успяхме да накараме този човек да си понесе тая отговорност. Uh -huh. И това всъщност, което е основната, по някакъв начин енергия на това, което направихме, според мен има смисъл, е това, че говори на малко по-широката публика за тяхната отговорност и те какво трябва да направите. Когато станат волни или неволни свидетели на домашно насилие. Защото признаците са много ясни. А Самия конкретен случай, който ни вдъхнови по време на, нали, на инициативата на Fine Act беше случая с а, Виола, който беше доста... Нали, а, имаше голямо покритие в медиите. А, за жена, която е била убивана нали, в продължение на Uh, на, на час и нещо. Uh -huh. И съседите, и нали, съответно, не са предприели никакви действия, не са отишли да попитат какво, да, какво става. Най-вероятно са имали някакъв опит с нали, съседите, че може да са някакви по проблемни хора и не са искали да се замесват. Но дори не са се обадили на, на полицията. Нали, жена, която е била а, буквално изкормена. А, и всъщност а, това е нещо, което ми направи впечатление, че ние по някакъв начин сме свикнали да, да, да го игнорираме, това, да игнорираме такива проблеми, като пред себе се оправдаваме, че нали, те са а, лични, драми. някакви. И а, също, а, което е а, и заложено в това, е нещо, което се нарича нали, а, The Bystander Effect, а, което всъщност е, колкото повече хора наблюдават нали, едно действие, толкова по-малко е шанса те да предприемат някакво действие, да, да, да, да му противодействат. Защото си казват, някой друг може да се обади. Защо да сме ние, нали, съседите отдолу? Може да се обадят съседите отголу? Да, това е, това е също и в психологията. Нали, общата психология, че нали, се изпитва някакъв нали, то невидим социален натиск от това, нали, какво ще си помислят хората. Той е всякакво прави. В смисъл, дали него ще го помислят за виновен. Па, аз закъснявам, примерно, за работа. Той човек дърпа жена си, нещо я вика и я бие по улицата. В смисъл, ще закъсняя за работа. А, ще займе на бие мене. После трябва да се обяснявам аз в полицията. Може тя да е луда, може той да е такова. И всъщност, нали, цялата тази неясност в тези ситуации предутватят хората да вземат някакви, а, някакви действия, защото в обективно погледнато без значение, смисъл, няма а, виновен или невинен в а, а, такава ситуация, в която има толкова много неизвестни. Но има насилие и ние трябва да бъдем. А по някакъв начин да се борим с, тия, с тези актове на насилие? Може би не само психологическо, става дума и за усещането, че ще има институционално безразличие или пък безсилие да се справят с въпроса. Аз започнах с това, как, говоряки за конвенцията, всъщност ние не говорихме за домашното насилие. Като общество пропуснахме този шанс. Наричате го пронизителната тишина около домашното насилие. Това замитане под Килима, смятате ли, че може да се компенсира с арт акция? Въпросът е към Яна. Това ние? А, аз наистина много вярвам в силата на изкуството. Това, което също трябва да кажем е, че ние сега откриваме а, утре вечерта в Кредо Бондон, в 6 .30. Слушателите са поканени и ще се радваме до 4 марта инсталацията там. Но след това ще имаме и други начини, по който тази инсталация ще живее включително онлайн. Вярваме, че трябва да се замислим и трябва да се замислим за няколко неща. От една страна, първо, една от четири българки е жертва на домашно насилие. Това са около един милион жени. Това е огромен размер на проблема и ние имаме нужда да говорим за него. От една страна, това, което Ики каза преди малко, за институциите, това е абсолютно вярно. Но от друга страна, и това, че не си върши работата адекватно, това, че насилниците много често остават абсолютно ненаказани, но това не ни. А, като, като граждани, като съседи, като хора не, не означава, че ние не трябва да се опитаме да помогнем на жените. Това, което трябва да кажем, две важни неща за тази инсталация. Първо, тя е направена с авторство с а, няколко жени, които са жертви а, на насилие. Ние не искаме да издадем сега в рамките на това предаване какво точно се случва по време. Тя е интерактивна инсталация, хората... Е я е преживяват на практика. Затова искаме хората да дойдат, но а, от една страна те. А, те... Те са ни помогнали за самата инсталация, но от друга страна те ни разказаха страшно много за своят опит. Тоест това не е просто вие стоите и си мислите а, в страни арт-инвенцията Аз... е на през... собственото да, ви да. въображение. Не е това. Не, не, не. не. Има, има момент на, на абсолютно интимен, интимен момент на, на, на, на да, на човека, който е пред инсталацията и самата инсталация, затова нали, има тази интеракция. Но жените, с които ние работихме по този проект, са ни казвали неща като а, ли, че докато той ме биеше, няма нещо, което по-силно искам да чува от звънеца на, на вратата. А, ли, това чувството за, за потенциалното спасение, нали, което е толкова близо и едновременно с това е толкова далече. И другото нещо, което трябва да кажем е защо... защо... Интелацията е барабани, нали, това само до тук ще кажа, защо барабани, а, всъщност, поред мен е абсолютен инсайта на, на Максим а, и на Перуна. А, Виола е убивана 50 минути от а, своя партньор, а, а това, което Максим е разказвал, а, за, когато той а, свири на барабани от тях, че само няколко минути трябва на, за дойд да дойдат съседите да направят забележка. Ако всъщност, свириш на барабани, да, и. за секунди, буквално. Но ако, ако пищиш от това, че си изтезаван, никой не прави нищо. И всъщност това е, това е нещо, което ние коментираме. Защо ние сме склонни веднага да направим забележка за по-силен домашен шум, но не, но не и ако той е а, провокиран от скандал или от побой? В това издание на Хоризонт обед преди малко гостува френския философ на правото Жан Касиен Билие. С него разговаряхме за границите и всъщност се замислям, че физическото насилие, плесницата, ритникът или умрукът в лицето е нарушаване на границата на другото тяло, на чуждото тяло, пренебрегване на границата на личното пространство, на влизане в другия, каквото е изнасилването. А нужни ли са тези граници според вас? Ами, според мен на, на, на България те са много нужни и са били утвърждавани с а, години. нищо всеки знае нали, добре примера за липсата на култура, с, Тоест, наличието на култура за изхвърлянето на буклука през балкона. И това клише, че моят нали, моя апартамент в а, панелката е моята крепост. А, и това нещо. Това, което изпомена Яна, че а, ние много мразим да ни се навлиза в личното пространство и всъщност тук се крие а, нали, една от основите в а, идеята. Това, че а, това е нещо, което нали, звуците от а, домашното насилие, а, те много рязко навлизат а, в, а, нали, в пространството и преминават тая граница, което а, нарушава нали, едно от най-ценните неща за. За нас, нали, личния Кристика. ни комфорт. Да. И, и ние, въпреки всичко, ние не правиме нали, правим следващата стъпка, защото има някакви задръжки. И всъщност, това да се върна само за секунда на предишния ви въпрос. Ние, аз много пак искам да кажа, че не се занимавам с артисталации. Mm -hmm. а, и за мен е винаги. А, човек, който е работил и в рекламата по някакъв. Нази за мен винаги е било много важно да има а, нали, нещо, което хората могат да направят. А, не да създадем някакъв обект, който нали, след това да... Самодостатъчен да, за да. И, и, нали, да, и да се надяваме, че нали, посланието му ще достигне а, покрай медиите към а, повече хора. А, за мен би било успех, дори ако един човек, нали, а, който посети инсталацията, а при следващия случай, когато стане свидетел на това нещо, реши да се намеси. Или се обади на 112 или на телефона за Гости, жертви е телефон, на жертви, да, насилие. Може да го е 18676 Повтарям го, гореща телефонна линия за хора, жени, пострадали от домашно насилие. 0800 18676. Това е много, много важно. Не правите изкуство заради самото изкуство, а буквално за да вдигне някой телефона и да се намеси и да спаси жена човек, който страда от насилие, върху който се упражнява насилие. Точно в така. Утре пускаме и сайт, който ще е достъпен на адрес projectbeat.org, където ще има съвети конкретни към съседите, какво могат да направят в случай когато чуват или се притесняват, че може би има... И част от историите на женията, да, които са участвали точно. в проекта. Благодаря ви. Утре вечерта, край до Бонум, до 4 марта можете да видите тази уникална арт-инсталация на Fine Acts. Благодаря на Яна Тавания и Максим Стоиманов.